Кілька років тому, коли Даніелі було близько дев'яти років, вона в школі вивчала креативне письмо і сказала мені, що найкращі історії закінчуються трьома крапками. Що ж, Даніела, я завершила свою першу трилогію саме трьома крапками. Сподіваюся, ти пишаєшся. е, і що ти мала рацію? Дякую Пітеру, Гей та Кеті Коліс, як завжди за те, що були моїми першими читачами і найкращою другою родиною, про яку тільки можна мріяти, Бену, який є моєю опорою, моїм назавжди напарником у всіх пригодах. Без тебе нічого б не сталося, і Піп ніколи б не побачила світ, не те, що дісталася до кінця третьої книги. Дякую тобі. Після написання серії, настільки натхненої справжніми злочинами, було б дивно не сказати хоча б кілька слів про систему кримінального правосуддя і ті місця, де вона нас підводить. Я відчуваю безсилу розпач, коли дивлюся на статистику зґвалтувань і сексуальних нападів у цій країні та жахливо низький рівень заяв і вироків. Тут щось не так. Сподіваюся, самі книги скажуть за мене щодо цього, і думаю, очевидно, що частина цих історій народилася з гніву. Як особистого, через ті випадки, коли мене переслідували і не вірили, так і через розчарування в системі правосуддя, яка іноді здається зовсім несправедливою. І нарешті, щоб завершити на легшій ноті, хочу подякувати всім вам, хто супроводжував мене кожною сторінкою аж до кінця третьої книги. Дякую за вашу довіру і сподіваюся, ви знайшли той фінал, якого шукали. Я точно знайшла...